یہ حکم مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اعراف مکی سورت ہے مسحب کی وم تنزول کی یو یہو کمسوے ختم پس سورۃ سواد نازل داوت دی صورت بری خبر دی یہو تے سلیم مبلغ تھا دويم اتيباده ما انزل الله چې الله کم کتاب او دین را لګل دا غي تابیدار ش درین مساله د توحید او رد د شرک دا درې خبرې د دې صورت دا, دی دا یعنی داوی درې خبرې رب د دې صورت مکه سرا مکه صورت کې په مساله د توحید عقلي دلایل بیان شي پینځیش د صورت کې زیادت کوي نقلی دلائل بیانائی په مسئله توحید او دستور ارواندیه واقعيات بل وجه مخکی صورت کې آخر کې وې اختتام کې چې سریو الکاب او غفور الرحیم دشمن له سزا ورکې دوست باندې مهرباني کوي نو دا غي نموني اوس صورت کې د سریو الکاب نموني عادیاں او دا سنور همه تباک لن او دا غفور رحیم نمونه حود علیه سلام صالح علیه سلام شویب علیه سلام ونوح علیه سلام ایمانیم محربانی کڑیوان بلا وجه مقی صورت کی اس بات دا توحیدو نو دلتا انجام دا منکیرین توحید نه توحید نمده نرمانلے انجام بیسی امتیازات و خصوصیت دا دی صورت دا سورت ممتاز په تفصيلي واقع دا آدم او ابليس بل سورت ممتاز ده په حالات د عراف falo دا عراف falo حالات بیانوي دي سورت کې په بل وځه سورت ممتاز ده په بیان د حالت د غموله چې دنیا ته ميلان کړو مسروک مسره لګل بل وجه سورۃ ممتاز په بیان د مقصد ده لباس لباس الله سره لپاره پیدا کړي اځینو رنګونه وځي حاصله سورۃ دې صورت, صورت, صورت کې تقسیم نشته ماز سوراتونو کې اسی تقسیمي د مزامینو په اتباع بعضو کې تقسیم نینو دا غي مون حاصل وایي حاصله بازار دې چې صورت کې درې مسلې بياني تسليم مبلغ تا نو پتا صلیبان دي واقعې د محمد صلی پیش علیه وسلم پېښې درې مسله اتبا باد منزل الله دا الله درالېلې شوي کتاب تابيداریو کې نو پاږې باندې واقعا د ابلیس وګوري ابلیس ته باندې کړه نو لعنتی شو پاږې باندې واقعا د قوم لوث د لوتله سلام قوم حکم نه من <تصفح> نو الله په حساب راولایږي نو په دی باندې واख्या دا غوﻻ چې مسلوه کومسله القلب دا الله حکم یې نه مننه جوړ شو دا درې واقعيات په اعتبار د منځل الله او تریمه مسله مسله د توحید او د شرک پاغي باندې واقعيات د بیان له مسلام چدا مسله توحید نوح علیہ السلام بیان کړی دا خود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام مزد صورت حاصل شي ټول واقعیات او بیان د صورت په دې داوی پوری موږ اوتړل وس نو صورت مربوط شي او کچارت په دې طریقه دا صورت نه و نتا ته به دې صورت بیرب تښたり یو خبره شروع شي پری بل شروع کی نو موږ یې چې بزیسارو لګي دقا هر دعوی سر اخپل اخپل دا. دا, پا دا وی سره خپل خپل واقعي ده هغه یو وخ سره به مو وای چې دا اوس پاغاوله دا وا دا واقعي را پدېما را پدريما الف لام میم صواد حروف مقطعات په معنا مصدر الله کوي کتاب انزل اليك سرا د صورت اوله داوا هغه دا تسليم مبلغتا مبلغته وی تسلی وسه دا الله کتاب و دین بیان ہے پل آر کے مخالفت رازی خود تصحیب اکے پدیبا دا اللہ دین نپرے دے کتاب ان احازہ کتاب ان دا کتاب دے انزلے لے کچتا تنازل شویدن فلا یکن ندی شفی صدر کا ستا پسینا کے حراجون تنگ سیا و تنگ من حددی دا بیاننا دا قرآن دا بیاننا با تنگی گنا سلام را دې ګلې دې ټول زیر بي هيره لپاره چې سره مجرمان و ذکر او نسيته للمؤمنين مؤمنان لرا دغه متاوا اتبع الله الله چې کتاب کم حکم را دې ګلې دا دې داریو کې دې تبي او تبي داریو کتاب ماده دا کوئی ال قران و سنن اې تبي او تابیداریو کې ماده قرآن او سنت انزليلې کوم چې تاسو نازل شولې مې رب کوم د طرف در طرف تاسو ولا تبي او تابیداری مکه مين دونی دانا دا سیوا اولیا دنورو یاران او دوستانو د قرآن سنت مقابله کی شي دغه دا تابیداری مکه ماده ریک والاوي اې من شیاطین الجن دی اغا شیطانانی نسې جنی کم وَيَحْمِلُونَ كَمَا لَا عِبَادَةَ لَاوَسَان چدا غیر الله په عبادت مخته کوي او دار او اتسان چې ا غلي احوال علي دي ها یو هغه کسانو ممنه چې غم په شرک بدت تخت کوي دا په شرک او غیر الله په بندگی دغم مين دنیا اولیا دي او بل وی ولا هوا او د دې قران او سنت مقابله کې د خپل خواهش او د بدعت تابعداری مکوي د دې اولیاء ولات تبیو تابعداری مته مين دوني د الله د کتاب نه سیوا اولیاء د نور او یاران او دوستان او د نور لار قلیل اللقم مغلی تذکرون بتاس کې نسیت قبلې تخفیف دنیاوی اتباع نکئی دا الله د کتاب نو خلق الله لا د دنیا کې سزاور کئ وکم من قریتین او سمره دیر دا کلوال اونا احلکنا همونگ هلکنی دیدوی فجاها راغل وغوی تا باسونا زمگزا بایات اندش او هم قائلون یاگوی دا غرمی او دو قیلولی نده یا دا غرمی او دا وا فلات په وخت کې بیاذاب راغلیو یا د شپې په غفلت کې ودو یا د غرمې زکه د غفلت په وخت کې عذاب سخت ناګاهانه بیرای شي عذاب چرآغې نو فما کانا هم نو د دوی چغا ای زیاون کله چرآغې دی تباسونه زون غذاب الا ان قالو مگر دا چې وی اناکو نا ظالمین یقینا الله موږ غړ ظالمان او محدل لظالمان ځانته ظالم او مشرک بیاوی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 چتا استان بیا راغلی و تاسو منلی وکنا والا نسالنا المرسلین او خماخه تبوز بو کدام بیاونم چری قومون استاسو دعوت منلی وکنا او بیا با تپوس سرا سرا خپلم بیان کو پلنا قصنالیم خماخه بیان بو کو په دیوان به علم د خپل علم سرا وما كنا نوم غايبینا دینا غیر رازر غیر رازر نو ازرو مندار سرید وی ول وزن تول یو میزن پده غور از حق حق ده فمن سقولد آغا صوب چه درانشی موازینو هون تول دا مجونو یه فعلائی که دا کسانو حمل و افلونو دی کامیاب او ومن آغا صوب خفت موازینو چه د دوی تول دا آمار و فعلائی که لزین دا خلق ده خسرو انفس هم چه تاوانیان کڑی اخبر زانو نا بیماده ده وجه کانو چی بیو به آیات نازمو پایاتونو بانی ازریمون انکار کون کی ظلم دل ولا قدمناكم في الارض ترغيب الى الانقياد دال دي كتاب او حكم تغاړه کي ولقد يقينا مكنناكم من زاد كړو تاسو في الارض زمګه کي وجعلناكموا پیدا خړېږي رسوله مون تاسو نه رفيها پدې زمګه کي معاش اسباب د ژوند د گذران ما الله قزمہ کا او دا الله خریس کے نوبکار دا چی تاویدار ہے دا اللہ دا حکم قلیل ما تشکرون لقب تاسو کې شکر او بازي ولقد خلقناكم ثم صورناكم نا واقع دا آدم علی السلام او دی ابلیس ورکوئی داوت دا واقعہ باغ دیمه داوا اتباد مان سر الله باندې ابلیس ور دا الله حکم یو نه من لا وَلَقَدْ اِقِنًا خَلَقْنَاكُمْ مُنگا پیدا کریه تاسو تاسونا مراد یعنی آباکم ساسو پلا آدم علیه سلام یقیناً مون پیدا کړې استا سونی ک سو مسورنا کوم بیام شکل ورکړې استا سونی ک تا سو مقلنا بیا مویلل ملائکه پریشتو توجود سجداو کړي آدم پته طرف د آدم علی السلام فسجدوا او یې سجداو کړې لای ابلیس او نکړه شیطان لم یکند نشه من سجیدین د سجده کون ګنا وګور د الله حکم یو نه منو ملانه قال الله ورتوی ما منا ک سش منکړه ته الله تسجود لام زائد ده ما کا انت سمانه کړي ته چې سجدا دیوونه کړي زمارتو کلاچ می ته حکم وکړو قالا دوه انا من هو زبہ احترم ددن خلق تنيتا پیدا کړي د مالر من نارین د اورنا وخلق او ته پیدا کړي من تین د خټه نه د خټه نه د اور زدا اور نه د خټه نه پیدا دي اور د خټه نه بهتر دي حالانکه د اور نه خټه بهتر ده اور خو تبي کي تبي پهلا وې اسو زول اوزم کزر غنول کین نو خورت خدا کا او د دې د لانی مفسرین وای اولو من قاص فی مقابله النص ابلیس او اولانې چې د الله د نص او د حکم مقابله کې قیاس کړی ابلیس د نص مقابله کې قیاس د دې ابلیس کار دی فقها چې کوي د نص مقابله کې نه کوي اخو النص نه یې صراحتن نو قیاس دی پنا زائر و بل مسال قیاز کی یا دا تعرض پا شکل کی تدبیغ پیدا کی قالا اللہ ورطوئے فاہبیت زمین حادہ دے زینہ فما یکونو لکا نو مناسب تا لرانتا تکبر فیا چتا تکبرو لوی کڑوئے پدے کے فخر جو ذہن نکا بے شکتا چیمین الساغرین دا زلیلون ہے قالا اللہ ورطوئے قالوئی شیطان چلله لا نتیکه و انزنی مه معلت را کو لایو میون ته غځې پورې چې دا خلک به دوباره پورته کوړی شي یعنی تر دوباره پور د کېدو پورېژون را چې مغه باندې را شي قاله الله و نه ک ش د چې منل مننظرین د مولت کړی شو تا له بس محلت ووي خو سر حجر کې براش شي اټکې چې مولد درد قیامت پورې نه تر باسه پورې د باسه پورې ځان له مولد غوسته مقصد دو چی دا چې د مرگ د تاریخ والی او نس کمل الله وینې قیامت پورې وي چې کله مولد ملو شو نو قالا وی شیطان فبما وصباب دغه اویتنی چې تا زم جون پریشانک اغوا پمانه د پریشانه راځي د یاد ساته اتل قدیر کې شوکانیم دا وی او یا وی غور رجل اذا فسد عليه امره عرب غور رجل کلو وی وی کله چې پاغ باندې دا غجون ګران او پریشان او بیا وی ومن هو وا عصا د ربو فغوا فغوا وی التم چې غوارا غل د دې قبیله نه اے فسد ای شو فیل جننه جنت کې ژوند جن څنګه او پریشان ده باندې دماننه چې ګمرا کېدل قال شیطان او الله وي په سبب داږي چې تاسو ما ژوند تنگ او پریشان کو لا قدن له مخا مخا کې نن بدوي تا مستقیم ستا استاپني غلا راکې پران تا توحید تا بین پریدم دادم علیہ السلام دولا سمالاتی انم بے با ترات لکم بین ادیم دوراندینا دوراندی برازم و من خلفیمو درستونا وان آئیمانیم دخی دربنا وان شمائلیم دگست دربنا مخ کن برازم من دنیا با تا مخ کن پا دنیا بتیده الله دین پاتی و من خلفیم درستونا امیدونا وان آئیمانیم دخی دربنا خکارونا در توحید و قرآن مقابله که وان شمائل اهم او گستر اپنا بدکارونا نا مختلف طریقو سر بیارون ولا تجد اکثر و متبونمو میں اکثر بدوی که شاکری نتابیدار یا معاہدی خالا اللہ و توی و منه ددي ځای نه مضمومن بد شوي او مدهور را ټللی شوي لمن خا مخه هغهڅوک ته به کمین هم چې کم تا بداري کوي ستا په دو کېله عمل أن نه ډک بکم جهنم من کو م مجموعین ستا نه پیو ځایشیطان ته و ځ رټلې او ذریل به خو چې څوک ستا مننی تا سره به جهنم ته ځي د خوادممهلی سلامبانې ضااز. ويا ادم يا تمام السلام اوس کو نو سان ته توجہ کوستا بيبي الجنت پدي باغو جنت کي فكلانو خري من هيس شيتمه چردم چخوا خي ولا تقربا او مني زيكيگه به هاذه هاذه الشجره ديونه تا كنيز ديش و قذدان فتكونا شيوا من الظالمين دظالمانو نا يا ولا تقربا هاذه الشجره ديونه تمني زيكيگه فتا کونه من از ظالمین کنیز دیشوه نو شیبه زان کمی کون کنه زان لبه کمی او که بیا با ده جنت نزه بس شیطان واسو سو چوله فاسو ساله همه شیطان واسو سو چوله دی دوارو تا شیطان لیوب دیالوه همه دیده پار چه خکاره کی دی دوارو تا مووری اغا چه پرد دیانه همه دی دوارو نا من سو آتی ما دا غیه بدو نا دوره سو آر آغی ما دا تو صورت آورد تا نوی بازو خلکو دل تا دا پا معنی دا آورد تا غسته ده خکارو شد بی تا یو بل آوردون نوی سوال تا سمانا کی انده معنی دا وی وا کفی واری سواتا خی دخپن رور آورد سینگه پت کم کنا بدن دا معنی دا خکارو شد دی دو آورد تا دوی غبه دنونا وقالا او شیطان و توی معنی حاکم ربکم آن نی یمن نکری ساسرابان حاجه شجره ددی ونی نا الا ان دغونا مگر چه شیتو سو ملائکینی ملائکیں باتشانی یا فرشتے د جنت او د گونا یا شیمن الخالدین د امیشا می شپاتی کی دون گونا جنت کی وقسمه وما او قسمه وتوغل انی چ وی شقزل کوما ساسودال من الناس این د خیر قون نو فدللہما بی اورور را کو زیکل البدو کی زرا دغ دو کے وسرا او کڑ وسوسا دا د نت ن را کوکره د غ سبب ف ماذا قه شجره ته کله چې اوسکه د دواړه غونه داونې دا وخواړه نو بدت له همما سوات او خکاره شو د دواړو ته ددي دنونه بدنونه اختاره شو ته فقاش رووشو د دواړه یخفانې صفانه خوستلی لی علیه په ځانبانې موره قیل جن نه آپې د جننت بدن وکاره شو اوبل دا, دا, دا خبره چې پورا بربرنی شويدي دا سر نه صورت توحا کې ما ویل ال دې جنت تو کې وو دلتا د جنت دا خصوصیات دي چې وا الله تعارف فيها پدې با بربړن تو نی نو بربړن توک جنت کې شتا نو مراد دلته د بدن ښکارا کېدل سری نو باز خلک وې چې بالکل دروازه بربړن شونه دغه بيځه تیرا پیغمبر دلتا بدن ښکارا کېدل او لباس و تل اصل لباس نده بلکه جنتی لباس مراد ده جنتی جنتی لباس قرطبیم دا خبر گئی دا یو نورانی لباس و دا جنت چه اغا دوی تا غسته شو نو چه کل دا دانه و خورن اغا جنتی لباس تی لرشو دانه بالکل بلکل شو او جنتی لباس تی لرشو نو دوی اصل لباس او بدن یو وال اولی ده مکه دے جنت په لباس پټو دا مطلب دی غانشي بربړشي او د دې می سال داسې دی دا دا چې لکه یو سړی دا د یو اوږدې په بنیاټ باندې ځخاص یونیفورم اغوستي شي وي لکا کپڑے چوری خو دا کپړو دا پاسه شیروانی او کوټه چولی شوی غٹ. پا بازو جونو دی لکه لکا با بازوکالی جنوت یا چې دینو نو په عدالت کې جج اګه چې کله فیصله لراځي نو د حکومت تر آپ نه دا یو ټ کوټي تر پورې شیروانی یا کوټه چولي نو ورغېلان निजामه شتا دغه کوټ دغه شیروانی د د دې اوهدې په بنا د دې لباس دی دا تے یا پولیس دی پولیس ته چليخ په ورډي اچولې شوی دا سټارونه وغیرہ وته لګېدلې ګولونه او چې کله هغه د دغه اوهدې نه لری کړې شي نو خلک وایي دا پلان کی تاڼه دار نه وردی وستا حکومت نو وردی مست سره معنا بربنده ک نه هغه هدی نه لری دا غ رن لباس نو مراده جنتی لباس لری کی د لیدانه چ بربندتو نو سوال لاله چې به دا پاڼه ولی خو چا چې بربن شي پدې پاڼه ځان پټاو دا فاخر نه منی په پاڼه وسړی څنګه پدش پاڼه خو سټی کر نه وچور پوری خته نه پاڼه خو ستل نو پټولو د بارنو دا بهطورې نهونه او بهطورې نخه زان سره نمونه شکولو غږ غیرره کې خوستل چې دا به د جنت نخ دیزانان سره به یو دا همما رب به همما اوواو کو د دواړو ته دی رب آرم ما نههکومه نووي مع منې کړی ان تکومه شچرهتي د دی نه چې ما ته نودي ته بنیځې کېږي و لکومه اوویلری مینو ته اوس چې نه شیطه شاان لکو مع دومووبین ستاسو دشمنکاره دی بس دوی دپد بیا خفری رب چراکے کی دنیا تراوی ادا کلمات و تلوف لو پدی باندے اللہ خطا و لغز شمع قال وی بدی دعو رب نے زمربا ظلمنا وسنا من قوتا ہی کڑی لغظن و ان لم تغفر لنا ک اللہ ربانی پردوان ہے وترحمنا ایندہ ک بے گناہ بچنا کی وترحمنا اور ہمرا باندے انہی نہ کن نہ کونن من الخاسرین شو بد تاوان یانو نا قال الله ورتي بي تو باز کوم له باز نه دو ز بازي سازه و بازو پارا دشمنان موي ور کوم سازه پارا فلر دي زمګه کې مستقرون زيد او سيدود او متاعونه فایده ده الهين سه وخته بوري قال الله ورتوي فيها به دي زمګه کې تحيون تا صبح ژوند دي کېږي هني پیدا کېږي مد دي زمګه او منها او وفي او دیزمکه کې به ته موتونه تاسو مرې او منها دیزمکه نه وته خو هغه تاسو دوباره راپورته کولی شي په قیامت پرځ یا بني ادم سره دیزه نه سلور زل خطاب په د یا بني ادم هر یو زل خطاب کې یو ځدا مقصد ته اشاره او بني ادم ته تنبيه ور کوي چې وګورنی کفیدلا په واسو سابانی جنت ناراویس اسینه تاسو لکه کارونه نو یاو یا بني ادم سره دلته بیان دا مقصد لباس کوي لباس می سره را لی ګره د دې مقصدو به جنې اسینه شیطان چی ستاسو دنی نکنه څنګه څنګه جنت کې جنتی لباس ویس نو اسینه چی تاسو نه دلته اصل لباسوبه سي بربندم نکی خیال کاوه یا بني ادم ای اولاد دا ادم علی سلام انزلنا علیکم نازل کړي دې منا پیدا کړي انزال په معنا د خلق راځي یقینا موږ پیدا کړي څالو پار لباسا لباسا لباس لباس او واري سواتکم چپټي پریوانی تاسو په دنوونه وریشا او د پار د زینت د لباس له دوه مقصده وخل یو سره بدن پټواله نو پین زینت او خاص لباس سره سړی خیس تخته کړي کلباس نه نو د ساري غونتی بربند ګرځیدل بسونه بځک کړي یا لباس که دا خاص دیزین نویه چې دا کمیس و پرتوبه دا سی جوڑی او دا کپلا سړی دا بازار نه نرولا او یو تانی رولا دا سی دا سر نخپو پوریزان نتاوو نسنگ بد بخکاره دا مد بخکاره دا کپن با علاوی دا لباس من پیدا که بگه تخستخ کاره نو دا معلومه معلومشو چې اصول د لباس که دا دا چه لباس دا, دا, دا, دا سی واقون چې چه خپک اخکاره دانا چه دا سی رباس واجه چه بس پدنه چه دا سشه دا وازی خره پزان نخری کئی که, که لستون ازال لڈ کٹ کیو سو پینسی وشلیو دا دا یورپ نخری کئی یورپ هم دا سی کئی الدم لیوانیان چه بزان لپتنون شروعی چه بدل تا لستون چه بشا تا دا زی شروعی نا دا بیوقوف هم چه دل تا بوری بس دا نخری کئی دا دایی تقلید کئی او شو سنگ و تاسو دا دلتا دا لکانگتلی کنه دام کم چه دا سی تامیان مامیانی کنه تامیان <تصفح> <تصفح> مامیان دا پینٹ شٹا چه جیم وغیره غستی کنه نو دلتا بے دا زیدہ سی رنگ بدلی یا بشریدلی یا بے پینسا دا اصل که دیورپ نخرا دا اصل کې دا دا سی وا د دیو سڑی لباز په یورپ کې لی نو غریبو ناغه چرتا یو ګوڑا سوریشو مسئولیت لیوا نو دابلې وسره قصدن شولای چې زدا به مې یو ډیزاین شي بس چې خلقو لیدل نه اینده ډیزاین جوړ خلق دا بس عجیب ښکلګره یورپ چاسه کوي دوی که کخبخکاری کبد پخکاری دای تقلید او بیا خزو کې داسې ډیر زیاتې خزا چې انفعالی څخه ډېر بل نډه زر اثر وي وای خزر ترې بازار ته نو بازار دا جلالا نو آغی بلخزوی دا پینسه شلی دلیوا نو دا کور دارا لدیم پینسه و شلولی چورتی ولی وی دا پیشن شو وی دا پیشن شو دا پیشی <تصفح> نا لباز دا سی واغون دا چی خپیخ کاری دانا چیزا نسشه جوڑ که لباز دا سی چی سڑیخ پی قدردان و خیستخ کاری دانا چی بد او کچپکیخ کاری <تصفح> نو داليباز يا د خزو داليباز چې اوس خزو چیرې پنسيو چته کړي خزو ده کار سړو د دا پاره داوا چې سړې به پینسا چته ساتي گیټه به ښکارې خزو به گیټه پټي نودلتا ولټه کار دی سړو ځان پسې بنسي راکایږي او خزو سوکړه خزو چته کړي پنسيو چيتي دا ټول نه له وګه ښکای مسپیشن دارن لړن کمې شنو دارن نو لن ساخی چو ٹولو پکی ارز دا یو لانت نو دا خو لباس نو شو دا خو تا پکیو مغبر مند کارے اوبل یواری سواتکو چستا بدن پی پٹی نو چه کم لباس باریک دے نرے دے د انسان وجود پک اخکاری نو دا لباس نه دے یا نیم ننگا دے دا خود دا پارخواست کر لرنو کتشیل ستونیو وغیره وغیره یا بل دا لباس نیم ننگا نده خو ٹیٹ ده ٹیٹ چی دا آزا د انسان ورکی بټ بود, بود روتی مضبوط پینڈ نو دام لباس ده یواری سواده کو مالا نه دا که ها بیلا خبر دا چی دا بازو ملکونو لباس پینټ او شرټ دی هغه ملګرونکو مسلمانانه ماغون دی اغهون دي دایره آیات دي دغه ملګر لباس دی په دې شرچ دغه بدلون داسې ټیټنی چې پای کې اندامونه بټرو دي ورنه دغه بنا بناده کوي واری سوا تکوم اصل کې د لباس بنیا دي په اصول په اصول کو نشم مېلې یو درس وکړم ښا تخ ی عثماني سے خپل خطبات او کیسالور ذکر کړي دی پینځه بنیادی پای باندې مانس تقریر کړه او زموږ خطبات شعبہ کیږي با پای کې به پا سا بیان دا بیانات راځي ټول ساج سی د کوو بیانات دي زماده جمعې او پای کې ما پدې سره د ریس سره پینځه جمعې بیان کړي نه یې پینځو څور باندې ما خبره کړه نو یو بنیادی د قران دل تذکر کړنو رامه د قران د اشاراتونو او حدیثونو ما یواری سوا تکم وریش دا دو مقصد دیل تاغټ یو چې تبکه خکول اخکار بدنه دویم دا چې ستا بدن وجود پټ کی او ستر لی ستر پرای شي ونه لباس او تقوا یو خدای ظاهری لباس دی صدقه شتون دی خو یو لباس وی بلم دی ام خپل کا یو جامه دا چې ښکار دی چولی دا یو بل جامه چې لري ته د تقوا جامه و لباس او تقوا او غب الله ایلان د ورته وای کنا تا اندیا سره کې شپاطی شي یو دره دی چې لباس دې وریشا زینت والے نو بل دا وای واری سواتکم چې بدن او اورت پټ شي سترېلې سترېلا بلہ چې لباس دازي چا یې کې د غیر مشابهت نی کداس لباس دی چې د یو کافر قوم دینش دی او د اووی سره خاص ده او دا دې دین څه شعاري نو دا غ سل لباس نه چول پکال لکه مثلا پاغاळे کې ټي چول نو د ایسا یا نو د سې ابن خان ازینو نو دار بل دار چې دا لباس کې میچول کی دا به حرام نه حرام لکه د سړي د پاره ریخم سونا ګوتما سونا استعمالو درشي خزر د دا پاره دای دا چې کوم پابندیا نه راګړي نو هغه په کینی وی ونی لباس او تقوا نه یو جامه بلدا چیتل جا جامه ده تقوا وی الله وی دا غیم خیال وکه ازنا د ظاهر لباس خکول کوشش کړي خود نن د باطن لباس کولینره نو ځان کې دن نن باطن والا لباس هم پیدا ک خيستا پیدا جهست باطن خيستا اخلاق لباس او لباسو تقوا او جامه ده تقوا ذالک خیر ده فډيرا غیم خیال کا باز خلق ظایر پزان بانده لباس د متقیان و دا تقویدار و دا بزرگان و کیه خود دلنا حدیث کی رازی کامت تنیزی و دا سی خلق پیداش چلی یلبسون جلود من الزان و قلوبهم قلوب الزعاب ظاهر بے پزان باندې د نرموالی دا, نرم دا گرسرمن پزان را چولی ظایر که با دیر نرم نرم و تقویدار تقویدار خکاری لو هم قلو ځ د نزړې د شرمخې د ظاهیر سره سره د نباتین والله لبا مبرابر دا, دا نه چې بس تخوا دا ده چ غوت کمی سوغون د اوږ د لتوني پیرران میران گئی که نه په دیبانې چې د خلکو رو بچی چې بس غډیر ل تقخوا دا, دا او دننه په کې شیر د پروت نه نه د ظااهیر سره لاس تکوه ذلكکه خیر. رشید, رشید احمد غوی رشید احمد لودی انویسه یو ورې ساله کې لیکلي تقریر او یو افسوس ده انن سبا خلک دون نه اپویش کومولاده ک طالب دے, دے کامله نو وی پت ظاهر لباس ډیر دوکه کیږي او ظاهر لباس ته تقوا وی نو چې کم سړي ظاهر ځان داسي جوړ کړي داسي لباس داسي انداز نو خلکه په دې دوه شي دا ډېر تقوا دار دي دا. نو دنه کزړه هرسي او هیډانه پوری ده لباس او تقوا زالیک خير ذالک من آیات الله دا آیاتون الله دي چې مخکي بیان شي واحکام آیاتون الله لاله کوم دې لپاره یادګرون چې دنیا سيادت قبول کی یا بنی آدم سره دویم ځل خطاب و یا بنی ادم مخکي کې مقصد لباس بیان کا. نو پدې دوېم کې تحذير ان اتباع شيطان چې د شيطانونو نه مننه چرتا اے بنی آدم استادونی کوي دوکاک استادونی کوي توا وسوسه چولنو جنتی لي باسي ته ويس اسين تاسون داشته لي باسون بازي تاسو سمبربڼ نكي ای اولاد <سؤال> دی آدم علیه سلام لا یفتن انکم الشیطان گن که وانه چی تاصل <سؤال> را شیطان کم آخر جا بوئی کم لگا سنگه چوی سلساس و مورپلار من الجنت دی جنتنا او یا انزیانو هما وی وزد دی دوارنا لباسو ما دی دویغ جنتی لباس لیوریه هما دی دا پارا چو خید دی دوارو تسوات ایما بدنون دی دی دوارو آغا دی جنتی لباس داری کی او اصل حقیقت بکاری اینهو شاندار یارا کوم ونی تاسو ودا شیطان او قبیلو ودا خاندان من حسد ازین لا ترونم چې تاسو وینینې دښمنۍ مسرګران نه تاسو په نظر ناراضی ان به یقین مږي ان شیاطین اگر شیطانان اولیاء دوستان الزینا کسانو لا یوینه چې ایمان نه وروړي وایضافه لو فاشتن رد په دلیل د مشرکین شرک کئی بیدی کوي کئی دلیلی سره وی پلار نی که ویزا فادو چې چی دیو که پایشتن سد گناہ کار دا بے حای بربند دا به کاؤ عربو چې تواف بے په نو پا بربند دا بے کاؤ بربند بانی بے تواف کاؤ دا بے تولاوی بے دلیلی سو یو گورا دا جمون جامع کپڑی حرامی دی دا دا حرامی گٹی دی ومو خوچ دینو دا اللہ کورتا حج لراغ لیون دے حر نو اللہ بڑا المنجور لا منجور نو بیت اللہ منجوران نو بی جامعی واقع استی ناغی جامعی خوب دون رنو بی کنا خوب یوسو کسانو دور سیده مفتی کلی بیا بی اگا جامعی زدیم بلا با پس کڑ ور لبی او نو جوڑا مور کڑا ای دا غی بکی مزید ای بکی دا کاروبار شروع کڑی نو منجور بکی دا فائده وا او چه کمو تا با دا منجور جامعی میلو نشو نصړو در وځې توف کوښوي د شپیک په بربه او ښې چې تووااف کو زهبه و بی بی و یو لاس مخکې خې اوبل به شاته او بربند به ګځې دلو دا به وې علی ی یږدو بعضزهوو کللو فما بدا داام نو فله اوحلله و کهزنن ټوله پر بډ او کنیمه بر خدا د چې زهورې خپل ځان چاله حلال نګړ ماته ې سک نه ګوري موردارې چې برډ ګرې خله بهده نهګوري ما ته سوک نه ما تز که تل زه حلال نگانا نو پدی طریقه عبادت کهو فعاشه دامان فعاشه پا برمور توبانده توافون وغیره وعیزا فعالو کلی چدیو که فعاشه تنصر بے احی کارن وقالو وی وجدنام موندلی علیہا پدیوانی آبانا خپل مشران او و اللہ امرنا بے الله اللہ را تا پدی حکم کڑی دے اللہ و تا حکم نو کڑی خود درو وی دا اللہ حکم سن پے جوڑاو دا چلوی ديږي حرام لباس حرام دي دا حرامو لباس باندې عبادت نه قبليږي نو دي ته دا جوړه چې نه ثواب په بربند کو نو دا خرته الله نو وي قل ويرطب ان بر ان الله بيشك الله لاي امر بل فاشا الله حكم نکيفه بي او په بربند تو اتقو الون ایت اسوائل الله تعالی باندې ما خبری لا تعالی مونږ نه چې د لزل نشته قل امر ربی بالقص دا درې مداوا دا درې مداوا مسله د توحید او رد شی دا سورہ درې مداوا قل وایو ورته پیغمبر امره ربی حکم کړي د زما ربی بالقص د توحید د رب حکم د توحید ده د بهای او د شرک نه ده واقیم وجواکم او برابر کې خپل مخنا ان کله مسجد په وخت د هر عبادت مسجد نه مراده به هر عبادت کې الله تعالی ځان برابر کې په اخلاص یو کې او ودعو رب الله مخلصین الودین خالص کون کې الله لپاره د عبادت چغاو د دین کما به دا کوم لکه څنګه چې پیدا کړی ته او دن دوباره باندې پیدا کی اول زله پیدا کړی بربړ نو دارن من کې هم بربړنه خبره نه پاسه فریقنی وړلا حدا الله وت هدایت کړه او فریقن بلडला حقاله من زلاله سابل چې د پاګی باندې ہے سچ نه کړه وې نو بشغدوی تخذونی ولی اشاتین شیتانان او لیا دوستان من دون الله دالانا سیوا و یا سابونو دی ګمان کې چې انو موحتدون دي بسملار شیطان په غلط روان کړي دی خو شیطان ولا غلط وتزه ان کې خیره چې تا تخکه یا بنی آدم سرا درمزل خطاب یا بنی آدم رد دشل کی فعلی کئی پا دیک یا بنی آدم اے اولاد دادم علیہ السلام خروو زینتکم واخل اقبل زینتا و لباس انده کلی مزیدن پا وخدا هر عبادت عبادت کوئی لباس واغنده او داس لباس شی اغا دغم خواده وی دانا چی منزل جمع ترازیس خوا لباس کرای شي خلی باس واجا زینت والا وکلوا خرايب اشربوا اس کے علاوہ دوسری وہ شرک کی مکہ ہے کو پوشاک انویش کا اللہ لاو بالمصرفین ان و خے مصرفین قل ارتقي امرا من حرمت الله چہ حرام کڑے زینت اللہ چہ حرام کڑے زینت دال اللہ لتی اخرج ال عباده چہ اللہ پیدا کڑے او محرم حلال رزق حلال رزق کم وای ما, ما زان تحریمان میں جوړه ملباس پایان بندا وای او مخوراق حلال قل قل وای پیغمبر ہی ادا لباس دار عزت الیذین لا کسان و دا, دا, دا پاردا یمنو چی ایمان روळे فی آیات دنیا پر جن دنیا کے اصل الله پیدا کړي مسلمان لاره او کافر دد د مخفری او خالصتن خالص وی دی مؤمن د بار یوم القیامه قیامت پرز به کافر نشي استعمال وی کزارې کوم دارین نه فالچل ولاه مونګه واضح کویا تونا کامل قوم د قوم د بار یاله مونږه چی پوی قل و ی رته پیغام راین نه مېشکه حرم ربی الفوائش حرام کړي دي زمرب هیای ما زه حرمه هاکه مکه اراده مو مابتن او کو پټ د ول اسما او ظلم زیاته بغیر الحق بنا حقا بل ده حرام خړی وان تو شی گو چې شرګو کې بالله الله باندې ماغا غشر فلم انزل به سلطان ان شاء الله نړی را لیګلې په ایس تدریل وان تقول او ده حرام دی چې تاسو وای الله په الله باندې ما خبر اله تعالی مونږ چې لم په سرني ولیکوله امتین او ده هر ډلې دا پارا اجل ون مقرر الله وپی عذاب را دیگی چه حق نمانی فیضا جا جلوم کل جراشی دیغن ایٹا لایستاغلون ساتن نبرستو کی گیا ساتن نبرستو کی گیا ساتن نبرستو کی یا بنی آدم سران سلورم خطاب پدی که ترغیب دیتی بای ایتباو الكتاب والرسول اللہ کتاب و رسول من یا بنی آدم اے اولاد دادم علیہ السلام اما یا تینکم کچر تراشی تاس رسول من کم رسولان ستا ساسو جنس نه انسانانی ی قسونه ل کوم باید ای په تاسو باياتې زماياتونه په منې تقا چا چې تاخوا اختیار کړه د شیر نه ځان بچ کو واصل عملې درست د پیغمبر په طرریخه فلا خفونه ل نه بهره ب وړه یا زونه به غمجیینې اولله زینا کسان قذ و بیایاتینا چې د روژ نه ګړیدي زمګه یاونه و برونه او ځان چت ګړی د نه ولای کله کسانه سابنارورو والادي همدی یا پما نازل امه سو دغه غټ ظالم مهمنده غچ ان افتراچ دړی ال الله کذب په الله درو او کذب بیاات یاد روزن غنی د لایاتنا ورای کړه کسان یا نالو مکوبره سیدیتنا سی ونده دی برخه منل کتاب دا خپل عمل نامینا سچې کړی عمل نامکه سچې کړی د متابق په بدله ملایي حتی تر دې پورې زاجا د رسولم کله شړای شې دیت زمن غاغا رسولم از تازی د دمرگ فرشتی یا توفان هم در دین روحلی قالو نورتوی دا فرشتی اینما سشو اغا تسان کنتم تا دونمین دون, دون الله چه تاسو را مدد کل در لانا سیوا در لانا سیوا هم چرا مدد کل سشو او سراو بله چه تاسو حجد پرک خلاصم که قالو دیگو اوی زلوان ناروک شو سمون نه پتنه لگی چه سشو وچاید او دغه ویونکي اعلان څه هم په لوزانو نه جنان به شي کډی کانو کافرین ديو کافران په لوي مون کافر مون د الله توحیدو دین نه مان قال تخفيف اخروی قال الله به ورته وي ادخلون نو زيفيهم من باردلوکه قد خلق تشير شي من قبل کونسا ثم مخ من الجنوالین ذنس جنات او انسانانو اما مخکین منکرین سرتاسم ور شي فینار ور ته داخل شي ورته چې لاړ نوور کې به یو بل سره مشت کریوان کلله ما هرر کله د خ ده چې داخل چې اوومتون وړه ده لانا توخته حالانات بهي پخپل مسلخت پخپلو مرګرو مشر په او کشر په مشر حتا ترني بوري زدار کو کله چې راځه مشي په دې کې جامع ټول قالته اخراهم عبوي غروستني اللي اولاو په حق دا پړم بانو کې یعنی ک شران په با مشران مبارک وي د پیرم مولي سي وو دا, دا مشربارک وي ربنا حولا يا ربا. رب ربامي زمو رب دا کسانه زلون مونږه ګمرا کړونو فاتهم ور عذاب ان عذاب من النار د دو چند دا اور الله د چند عذاب ور الله بو تویل کلنزفنده هر یو لپاره دو چنده عذاب دی ولکه الله تعالی مونږه لیکن تاسو نه بوئګه کشر مشر دوار ول د چنده وه قالته له دوی مشران له افراون په باغد کشرانو کې یا کشرانو ته بوئمه فما کان الکومالینا نو است نشته ریس تاسو په وان من فضلن صفیلت پس وو سکه عذاب عذاب به ما دی وجه کوم تکسبونه چې تاسو کار کو کا قسمن کو د شیر مشران برتوي تاسو په من صفیلت چه تاسو دو دوچه ورکې تاسو هم دوچ چا د ته مومونږ پر به نه رالی زمونږ به هم نهل لین نهکهزه یقینا یادې نه یقیین اکسان چې د اوجنګړی زمونګ یادونه وسطګو ځانو چ ګړ نه دی نه لا توفتته لاون پره بنینیش کولووبنی شي د پاه با او سمه د وااضې یعنی د دورو هوو ته به در وااضې کولو شي داسمان دا ځکه کې را زییرو برخیجی که نه بر نو ند دتب دبرز دروازي کولونیش زکه سین برره اوبلی لین دی الهین د بدکارو د ارواح زاینه اغلان د تخت سراکه نو چې کلا د روح لارشی د د مشرک او د بدکاری نو فرشتي و د دروازه بندي کی روح واپس راشي لاندي لین تلاج ولا یذولون الجنت او نبن نو وزید مشرکان جنت جنتن نو وتلی داسه مشرک مشکللی حتا تر دی پور یلی جل جمالو چې اوخ ی سم الخیات پسوم او سوری د استن کې د غندل دا د سورج لري تار چې پکای شي وی په دې کې چې څنګه اوخن نه وتل نامو ممکن دین لا مشرک او کافر جنات تللم ناممکنه دې ته تعلق بالمحال وې تعلق بالمحل چې څنګه دا نه ممکن دین د مشرک لم ناممکنه وکذلک عمرنګین ذالموجریمین موږ ساس اور کو مجرمانو تا لہم دی دا پارا من جہنم دا جہنم نبا محادون تولیانی وی بستریو تولیانی دا جہنم دا اور نا جوړي ومن فوقیم غواش او دا بربا پی غواش د پاسا برستنیم دا اور غواش برچ پیچولی کیی ذ ل کوم دا نه ظاللی منمون ورکو ظاللی ماو تل ځنا ګځانمونو چېمانې روړواېله عَمِلَ سال هااتتی عملی او کک لانو کلفمون تکلیب ک نا چې ننفسه یو ف الله او سره مګرج سومره طاقې ولارې کل دا کسانه سابل جن نه جنتیانې هم افه پر کې خالیدونه می شي اوجننتته چې جنتیان لاړشينو کې د منغې لین او حت کوډ گیري یو دنیه کې وقامه خاده سړی زړه کې بلتا سخرګان وغیر راځي جنت کې بداني تجری روان وي مینتا د نهار انهار لاندې د بنگلو دونو د دینه نورنا وقالو د جنتیان به وي چې جنت ورزي الحمدلله تعریفونه د خدای ته والله الره دی الزی هغه الله حدانا چې مولا توفیق را کړی د له حاضر دې مقام دې مقام دراتلو توفیق را ل الله دنیا کې را کړو قران ته بوتلیلو توحید را باندې منلو وما ما کو نما مونږ غنولینه ته چې مونږ هدایت مونږ دلې حدان الله کا الله را توفیق نه ورا کله دنیا کې دا توفیق الله را کې چې قران ته بوتلو توحید باندې پوی کړو نو دا غي پوهه جنت راو لکัจات رسول ربینا یقینا راغلو رسولان درب زمو بل حق په حق مونږ منل وو نو موږ آواز وبو توشي دا الله د طرف ان تل کو جنته دا جنته ورېستمو تاسو دا درکړې شپه میراث کې به مازه دی و چې کون ته مالو نه چې تاسو دنیا کې عمل کاو نو زاسته سورې وانا دا صاحب الجنه فیصله شو جنتیان جنت تلاله جهنميان جهنم تلاله پدې کې با د دیډيوبل سره سموکالم او خبري کې د جنتیانو جهنميانو او د عراف علم دغه مو کالمہ الله دی آیاتونو کې بیانه‌ای مو کالمہ دا اهل الجنه تی و النار و اصحاب الاراف دا درې ډلې جنتیان چې جنت ته کله لاړ شي ګرزی وا جناتدا سي برره منس کې اراف ته لاندې جهنم نه اراف دا جنت جهنم منس کې دیوال له هر پلن دیوال له چې خلق کیږي عراف کی بسوکی هغه خلق به چې ګونو نه نه کې برابر شي لا فیصله نه دا شوینه دا جنت نه جهنم نه دغځې کیږي یا نور عاملي درستی خص صدا بندگانو حقوق دی په دا حقوق دا وجې نه دا غځې کیږي جنت لا فیصله نيشه دی باندې با عراف علی مودا جنتیان و بر جنت کیږي ګرځي چې دا چې ګوري الله دې به نظر جهنم یانو تشي یا به دا جهنميانې بروي ني جنتيان دنيا کې خيوبل پیجندل د ديو خپل منځ کې خبري شوه وو دا صاحب الجنه تي आवाज وکي جنتيان اصحاب النار او ور وادا جنانه چې جهنميان وګوري ورته تیار څنګه چلل این قد وجدنا یقینا مخوموند ماغا وعدنا ربونا چو وعده کڑی و موسر زمون رب حق قاری شیا ربوی توحید من جنت بدر کن جنت را که فتاسو نتا پوست کن فعل وجد تم تاسو موند ما وعد رب بکن چو وعده کڑی و تاسر رب بکن ستاسو رب چه پشرک به جهنم در کن نو پشرک جهنم در کن زمونگم دنیا که نمانل دابا دغمو اهیدین دی مشرکینو توایی قاولو اوی و اینام آو سر بٹیٹ کیاو فعظن معزن انہیں اعلان بو کی او اعلان که ان کے بین ام دا دی منز کے چه اللہ نتو اللہ اعلانت دا لادی علی الزالمین پا مشرکانو اللذینا دا ظالمانا غا کسانو یا صدونا چه بندول بے خلق با دنیا کی انصبیل الله دا لادلارینا و یبغونہا او کوشش بے کوا پدے کې ایو اجا دا ککلی چو دا کوبواری شبہات وغیرہ بے کول بے وموندی و بالاخرت آخرت بانی کافیلون من کریو و بینو ماه جا با او دی جنتیان و جهنمیان و منز که با یو پرده اعراف و او په دی اعرافی اند بار جالون سه سڑیوی یاری فونه چه پی جنی و کلن دا طول یو بل بی سیمان پنخو جنتیان به جهنمیان و جهنمیان با جنتیان یو بل پی جنی سنخو نیشان و بانی دنیا کی یو بل لی دلیو وانا دا آواز بو کیا س دا جهنمیان جنتيان او ته ان سلام علیکم دا عارف علم دا عارف الا با جنتيان تاوازو ته وازو کی ان سلام علیکم پتہ صلی الله یاد استاس و مبارک شی جنت ته را له خو خپل لمیت اولادی ولا داخل شی وینې جنت دا خو اهمیت ماون ته مبلری دی متما لري شی جنت ته وزو خو لا حال به جنت ته تلینی دي چې خپلو کی خبر یو کی دا عارف الا جنتيان او بیا به یک دم لاندي نظر شي شغوري جهنميان الله نو پهناو وای او اذا صرفت کله شي وادو ليش يا بساروم د دي نظرونه تلقى صاحب النار او ورواله طرف ته نو قالو وي وي يا رافعا ربنه زمور رب بره تا جنته مگر زي مال قوم ظالمين قوم ظالمانو سرا الله زمو بحق جهنم فسلا چريونه کې واس وناذا صاحب العراف आवाज وو کې رافعا رجالا صروتا یا عارفونه چې پیژنې به بي بي سي ماوم په نو خو باندې دا عرب فالابه جهنم یانو ته وي یا څنګه چلې پیژني وې دنیا کې تاسو خو دنیا کې ډېر مسو او دا حق خلاف ام کاو څنګه سفيده دل درکنه قالو دي وې ماغنان کوم سفيده درکړه تاسو ته جامو کوم تاسو وغړلې یا تاسو مال دولت غ س کو تست بیرون چې تاسوزانانو چت ګړه دا حق نمځانو چت ګه د به مهینې د را فالله خو لکګونانګه عاملوې به کمزوري او هغه بل جننتواله به مهدینوخوا عمل ب پوره ن جنت ته تلی نو دا کمزوري محهدین به لاې د مشرکانو تهي څنګه چل او مستیمسهشوه نه زمون خلاب چې بهم کوو د توي او مقابلم کوله د کتاب څنګه ی دا حق پرست بارا که بوتا وی تاسو زمون دا دی زمون دا دی مشارانو زمون دا دی معاهدینو بارا کتابه چی دوی بیدین دی دا گمره دی غلط مسئلی کئی چی دا گمره و نوزاغر جنت تولید دی احاولای اللزین آیا دا کسان چه دا جنتیان دی اللزین دا خلق دا قسم تو مجھے تاسو قسم خود الدنیا کی دا دی بارا که چلایا نارو ماللہ و برحمان اللہ باورن حلان کې غوې ته خو ویل شي او دخول الجنه انا وزه جنات علاخ غنارې کنه به يرب تعال سوحان دم تخزنون بغمچني هي جنات علال وانا داساب نار نو आवाज وکي چې انا میاں انا صاحب جنتی جنتیانو تا عرف والا خبري به خدمت مش جهنميان چې بروري جنتیانو تنوب بيجن لان کې خانه څنګه خبري بشوروي شي ن आवाज وګی جهنمیان جنتیانو تا نه فی سواله نا راتوی کې پوم باندې مې نل مای او یا او یا می متا سنرزه قوم الله چې الله در در کړی لګی وبرا کې د جل او تند نه تباش, تباش کول کول خورا کې لګرا کې د لوګینم تباش جنتیان او تبوي ز دنیا کې چمار سکول کول د یوب المقابله اوس قربان رحم وکه ک ای بو تو ویار در کړی وبما مونږ پتا سو رحم کړی او خصوصو اجازت نشته چې له جنت نه سړې شي باروازې قال وو یو ترا جنتیانین الله بشک الله حرمهما دوبه او خوراک حرام کړې د جنت علل کافری نه پکافر او نشو درکول دا کافر څوک دو سجنام ته تري دي د دنیا کې چل کړو کې دی شي دا د اندوان دی الله نه منی د احریان دی ویناکنه دا مشرکان لهسینه <اللزین> دا خلک ديته زودین نو چې نیولی د خپل دی لخمه ولای به لووبې ټوخې شکییا او بداد غه ته ملاحات دنیاو دوک کړي دو لره جوندهدون فلی او م بس نه نو ورځ نن سا هم الله و مونږ یر کړه د خپل رحمت نه کاسو لکه سینګه چې دویر کړړی و ل قاو میمهزه ملاقات د د خپل وځې چې دا ده څنګه چې دی خیرهتیرو مداره ما د خپل رحمت نهیر کړ وامادلته په معنا دا سبب دی لا واه په سبب دی کانو چې یو به آیات نه زموږه آیات دنیا جهادونه انکار کوي یوهې زموږه آیاتونه نه معنا الله توحید والا قد اقیننجینا مونږه ازلک دی کتاب په کتاب سره فصل نه هو چې په تفصیل سره مونږ بیان کړل ولایمن په بل لم سره هدایت او رحمت له قوم یومنون دا قوم د باور چی مان لري هالي ان زونه انتظار نه کې الا تعویلا مگر انجام د خپل انکار د وینکار کوي مسله نمانی او په انتظار د د انجام دی چې ورو الله را تهسووي الله وی کما وې خو بیا ای من فاده نه کو یو مپغ وربان یادېطویللو و چې په را انجام د انکار ان کار ی با ووي به اکسان نهڅو چې د الله دا کتاب یا دا ووزې را کړیوه من قبلو مخک نه نصوی قد جات رسول ربنا را غلیو استازی پیغمبران زمون در رب الحق پا حقا خمون نومنری نفحل لنا ایشتر مون در من شفع سوک شفع رسیان پایشو اولنا چی زمون شفع رسو کی بیا بوئی اللہ سوکشتن چمون لشفع رسو کی شفع رس بین قبلی او نردو یا مواپس شو دنیا تنفن عمل عمل بوکو غیر لزی غیر داغی نکنن عمل چمون کم کاؤ یام دنیا تاولیگا بیا بدا سینکو زمون دی تو اعلان بوشی نه دنیا تواپس تخشتو نشپاراسیان فائدہشت قد خسرو یقینا اعلان بووش بی تاوی تا وانی کډه وان پسو خپل ځانونه په کوفر او تګزید وزلانو مربش د دین ماغه سکان وی افتورون چې دیغان نه جوړول ان ربکم الله الذی سرا دلیل عقلی په مسالې د توحید ان غا ربکوم الله الذی یبشکر ابستاس الله غذات خلق السماوات والارض چ پیدا کړی دی اسمان نو ازم ک پی ستتی ایام پشپولم ہوکه ثم استوال الارش بیا الله برابر دی په ارش باندې یوش لیلا رین غاڑی شب النهار پرواز روز پشپوش په پرواز رین غاڑی یتلوغو یتلوغو تلک یه هر یوه دی بلر حسیسان په تلوار پرواز و الشمس او پیدا کرده اللہ انوار والقمر و سکومه والنجوم استوری مصخرا دیم بیامری چطول تابیدی دا اللہ باوکم علاله الخلق و خبردار علاله رب اختیار دا پیدا کولو دی والا امرو دا فیصلی تبارک اللہ و رب العالمین برکتونو علاله اللہ دی چرب دا مخلوقات تی او دو ربکم تظروان دا دعوت توحید مسئلہ دا توحیدی بیا پا دویمزا اما غدر اما مسئلہ دا سورت ادو ربکم وارے دا خبل ربنا تظروا و خفیہ پا جزیو پرورو یو آجیزی کوئے او و خفیہ پرورو دا اللہ نا وارے رو غستل عدب دا دوالے اینو بیشک اللہ لا یو حب المعتدین نخوخی دا حد نتیری دون کی چې دا حد نتیری گی اللہ تنیدی خواخ د دوا سر ارکان دیسه شرائط تیو سر ادا با ارکانو کې رکن داده چه او دو ربکم ربن باواده دا دا دو دار بل دو بلن ما نگوارده چه بلن شرک شو شرائط داده او ادا چه تا ذروان و خوفیه آجزی بای پا دوا که ریا بنی او خوفیا بای خوفیه بای پرورو بای زکا اینو لا يحب الموتدین معتدین الله نہ وخوی معتدی چې حد نتی لري په دعا کې د شرعي طریقېن اوړي غیر شرعي طریقې سره غواړي د الله مفاسرین بیا وایي معتدین چاته وي په دعا کې معتدی څوک دی چې راغونډه کې نو دا یو اصول ته جوړي ابن جریر وحلمانی وایي وی, وی رفع الصوت بالدعاء من الاعتراض په دعا باندې رفع دا اعتراض دا دا دام دا دعا د شریعت د اصولونو خلاف پځه هرو په چېغو دعاګانی دا اته دا په دوه کې نه شريعت کې نه راغلي یو طلبنا دعا لري په دې کې ځان پوي یو ټوله دعا په پځه هرو په چېغو کولی یو دا دعا مطالبه ده مطالبه لکه موږ دعا نه گو چيټو الهک دعاو که سو بیمارانی شفاور شفاء ورکي دا خپل ته يعدول دا خير او یو ټول دعا د الف نيب وري په جهر کول لکه څنګه چې باز خلک کوي نو هدايت ته دا دعا کې ادب او شرط خوفي دي پروروي وایي یا دهاني کول شي دا نه بل وی ته دا دا کې رفد لید نشته لاس پور دا کول کوم زينو کې نشته نو داږي کې لاس پور دا کوله مې ته لکه د روټې دا شروع کولو او ختمولو دعا کې لاس وچتول نشته د انا چې روټې دا کینې لاس وچتک اه بسم الله الرحمن لا لاصرف نشته بیا روټې دې وخوړا او بیا دعا کې الحمدلله الذی اطم انا او سبحانا اومدا سی وای لاسمو پورته کا ها شامل مکړه چې دا له در کړه روټې دې وخوړا او بیا وسه راته دعا وکړو خیر خلاکات د روټې والا دعا پا رفد سره نشته ندارن اے تعداد دامدا غیر منقول الفاظ ویل. و کی کی وی چې قران او سنت کې ني راغلي او دعا کې عربی کې تزان ورننه باسي وي یو پښتو او تاسو پښتو پښتو کې چې کومه دعا کوي کا وا په کې غیر منقول الفاظ ویل دا دا. نو دارن. وی دایته رال مدارن بل اعتدال دامدا چې کوم ځای کې اجتماع نشته نه لته اجتماع کول دام دا مې اعتدال تاسو نورم خودلی دي انه لا ويحب المعتدي نیوبل خبر رااله نو بازو بکی با دا جوړکړه چې د دیوبن ټول فتاو لیکلي چې د سنتو نه بعد په جمع دعا او د جنازین بعد په جمع دعا به هي اتی اجتماعي سره د التزام لکه دا څنګه چي نو د دیوبن فتاو د تثبیت لیکلې فتاو دار العلوم دیوبن فتاوا د مفتی کی فایت اللہ دی لوی رحم الله کیفیت المفتی چې ورته وي دا په بیا خپل مستقل کتاب دی د مفتی صاحب مفتی صاحب دغه مفتی کی فایت اللہ دی لوی ها تعلیم الاسلام چې لیکلې په ډېر مشهور دی دا ونډه کتابونه دی په فتاوا دا کیفایت المفتی بهترین فتاوا او دا سوګ دی ډائریک دشه دا ول هند شاگرد دشه ول هند شان ورشا کشمیری شویر احمد عثماني او مفتی کی بات اللہ دیلویدا تریوان کلاس ویلودي شولہ ہن نے برے را حدیث ویلی او مفتی کی بات اللہ په حدیث او بسند کې زما نو استاد استاد هم نو زما د شولہ ہن ترمنځ په حدیثو کې دوا واسطي نه بیا مفتی کې بات اللہ سو. نو مفتی گی عبداللہ د ایلی مستقل کتاب لري د علماو طلبه وګورای بازار کې وایې زان ان فی <تصفح> دا انافای سی مرغوبه په حکم د واعباد المکتوبه بهترین کتاب بس د دعا متعلق چې څو نه مسائل یې او خبرې د هغه کتاب نه دوا ص علماء دیوبندس خطی دی هغه وخت زمانی چې د چابیدتی هغه وخت کتاب کی لیکلیو چته جن سوناتو نه باد په جما دا د ثابته نو مفتي سه دغ رد لیکلي دي نه فائسي مرغوبه بيدغ زمانه د دیوبنه کابیرینو په دسخت دي تقریبا د غنو پورل استونه دي کړی شوي شاته اخر کې دسخت شته امره خبرم ادا کولا خ مفتي شفير مولا مفتي محمد شفير مولا د غفتاوا چی کماله امداد المفتي دارنگ دا اغیر کتاب دا اخکام او دعا پا اغیر کم دا مسئلی لی کلی دا دارنگ پا دی فتاوو که طولو که دا لی کلی چه دا سونا دونا بات پا جمع دعا دا بیدت تی نو بارحال بیدت خوط علماء دیوبان ویلی خب بازی زمونگ دل تا دو نمبر دیوبان دیانچی نه پا دی شدیر مضبوط تی او دی بارکی ویش دا بیدت نه اگر کله دا مستحب ده کله وېجی ده جایز ده ولی وی قران کې راغلی و دو ربکم اوذو سله مطلق ده او مطلق کوم داره چی مطلق کې پکم مفردو کې پکم فر باندې را تا ګکړې نو حکم د مفرده دای چی نو بس د افراد دي د واکنه کچا سنتونه باندې او کړهو کو په جمع نه باندې او کړهوخه فرض نه باندې او کړهو بس دا ټول د مطلق اقسام دي ودعو بسو دو مطلق راوړې دا یا ساته ده جہالت ته اصول شاشي ته رش میرا اصول شاشي را او نور ال دا یو قاعده دا چې په عبادتو کې امر چې ده مجملي مطلق نه دا ته چوي په عبادتو کې اوامر دا مطلقات نه دي مجملات تی. دا ته چوي ل دا مطلق او جمل په جنه جمل ها جمل جلالین باندې چې وحاشیہ هغه دې کې دې چې دا اودو او چې دې د مجمل له مطلق نه امبینی امازه ته اصول او قاعده موې نو مجمل او مطلق کې فرق ده مطلق چې به کوم فرض راتلو کېنو د مطلق مامور وی عبادتای خو مجمل کې راځي چې مجمل د بارا سبب ګرځ تفسیر تشریح د چا نه د اشاره نه نو اودو مجمل له اشاره تب ګورو چه شعره کمزه کرده کم کمزه نه کرده نا مجمل ده مطلق نده <تصفح> <تصفح> نو په عباداتو که عوامر دا مطلقات نی مجملاتی لحاز دا مجمل ده شرح دا پیغمبر ولا پکارد ادو ربکم تزروان و خوفی اینو لا يحب الموت ولا توسید و فساد مکوی فیل ارز ازمکا که با دا اصلاحی ها پز دا اصلاح د دا, دا ازمکی نا پا قرآن و سونت وضو او واळे د الله د آداب دي پایرا و تما پا و قطما د الله نه د ير د ثمي په حالت کې نه واړ یعنی امید الله کې ساته امید د الله نه امید ان رحمت اللہ بے شکر رحمت الله قریب النزيل من الموسین نیکان واحدین او هو الذی یرسل الرياح بشرم بینای د رحمت د مثال بیانې مثال چه دا حق و توحید بیان شو کنه تو یذو رب کن توحید د او د دینه منکر څوک دی داغه بیان ولزی الله غذاته نو مثال وی ولزی الله غذاته یورسلو ریا ری ریاح یورسلو ریاح رالی کی هوا غانی بشران زیر ورکه اون کی باینا یاده د باران نا باران مکه او اغانی او چلیه حتا تر دی ورز قلت کنا پورته شی صحاب نوریا ذی سے قالند رنید رنی سکنا ہو نمون شو دو ریازی بلدن میتین اغا کلیتا میتین چوجبی اوچ اوشال کله نفان زلنا بیلما را ورو پد کلی باند یو با فخر جنا بی رو با سو بدی سلامین کل سمرات هر قسم میوی کذالیک اوندار گن اخریج الموتا مون برو با سو قیامت کی مړی مند زم کنه الله کوم تذکرون چې نسیت قبول کای څه مطلب څنګه چې لاندې زمکلا باغې باران وشي او پاريزه ورغونی ورغونی شي دا غره قرانم په مثال د باران دی او د زونو د خلقو په پشان د زمکی دی نو کوم زمکه کې چې سړک زیي قران چې بیانېږي نو هغه باور کې د توحید ته ورغونې او دویم مثال او والبلد الطیب هو کذالک نخرج الموتا پس باید د قیامت او خروج او باس بعد الموت پی تفریق لگا بل طرف تم بھی سو جو بلا مسلم ثابت اشوا او از مکا څنګه تازه کی نو دارنگ اوچ اردوکو کی الله د قیامت پورا زروح اچولیش دویم کسم خلق غری چې آغا قرآن پی اثر نکی وی داغی مثال دا آغا دویم کسم از مکی رئی اغا از مکا چه خورناکا دا خرابا دا باران پی کی گی خربوٹی ضرگونی نظرگونی بلک اولتا از غیرہ زرغن کی نو دغرنگ اغا خراب زرون والا دی ایتا قرآن وایا پا زیده چې چی توحیدو منی اولتا اغا خلق دا قرآن پاوریدو سر اولتا خلاف شروع کی چی دا حسن نوی مسری والبلد و توییبو او غزمک پاکا پاکی نمورات کرا او خزمکا یا خروج رو بازی او خپل بوٹیو گایا گان بیزن ربی پا د خپل رب ځ غز مکه خبرسا چې نه کاره او خراب مکه د لا یخررجو نروباې الله نه کې دا مګر غی او بکاره نهک ااخی بکارشي او غیته غ رو ب کهذا ل کوم دارنې نو سرېفللایت دا اللهمونچلو یاتونو د لا کام داقوم دپاره ی شورونه الله شکرباسي سان منی ناوی تا قرآن بیانشنو احسان دا لومانی مسئلہ دا توحید تغاڑا کی کده بیبس ہو پانزرن بعد وای ہوگا